яка вишептала уроки коханій дружині Соломона Каца Рахілі. Нехай Господь продовжить її роки. Видаток 50 копійок. Ранку 24 місяця листопада року 1913 Соломон Кац заплатив 20 копійок Шльомі Альперовичу, молодшому сину Гершка Альперовича щоб той тримав у таємниці від Ребе те, що побачив. А саме, як улюблену дружину Соломона Каца Рахіль люкувала неграмотна і неправовірна баба Хівря з хутора Ямної. Видаток 20 копійок. Ранку 24-го місяця листопада року 1913-го у світлий день суботи Соломон Кац відвідав святий дім синагогу і помолився єдиному Богу. Нехай возвеличиться ім'я його за здоров'я своєї любої дружини Рахілі і дорогої донечки Берти. І за те, щоб Бог послав тверезий розум його середньому синові Яші. Та удачу в небезпечному гешефті його старшому синові Аврааму що нині перебуває в Одесі. Соломон Кац пожертвував у Бердичівській синагозі 10 рублів. Видаток – 10 рублів. Дня 24-го місяця листопада року 1913-го Соломон Кац взяв під заставу кульчики – золоті – роботи видатного варшавського ювелира Гатцина зі смарагдовими камінчиками вартістю 50 рублів від молодої панінки Огінської Розалії. І видав їй на руки 20 рублів на один місяць до 24 квітня 1913 року. Панінка Рузя зобов'язалася не пізніше ніж через місяць викупити свою кульчики за 24 рублі. У разі неможливості викупити кульчики через місяць ПоНенко зобов'язується виплачувати щомісячно 24-го числа по 4 рублі протягом 7 місяців У разі неможливості виплачувати щомісячно 24-го числа по 4 рублі протягом 7 місяців або викупити кульчики, останні переходять у власність Соломона Каца. Великий відсоток застави пояснюється тим, що, по-перше, зроблена вона була у світлий день суботи, коли Соломонові Кацу вірою забороняється робити різні гішефти, по-друге, Паненка є неповнолітньою, і по-третє, на прохання Паненки застава робиться Таємно без свідків підписано дня 24-місяця листопада, року 1913 Соломоном Кацом і панінкою Розалією, вродженою Огінською. Видаток 20 рублів. Очікуваний прибуток 24 рублі у першому випадку, 28 рублів у другому випадку. Або 50 рублів у разі неможливості викупити панінкою розалією Огінської кульчики. Очікуваний гешефт від 4 до 30 рублів. Дня 24 місяця листопада, року 1913, Соломон Кац продав половину вантажу, що прибув з Одеси від Авраама Каца, старшого сина Соломона Каца. Ченцям Кляштору за посередництва Ілька Непочотного. Товар продано за 5 тисяч рублів. Гроші передав Ілько Непочотний, який отримав за посередництво 10% – 500 рублів. Товар було перенесено з сухих складів Бердичевського підземелля до межі з Кляшторським підземеллям на мапі вихід 24Б. Авантаж переносили брати Босякови. Соломон Кац заплатив їм по 4 рублі, всього 8 рублів сріблом. Видаток – 508 рублів. Прибуток – 5000 рублів. Гешефт за половину проданого товару становить Заплачена сума за половину товару, включно з транспортними видатками, становить 2500 рублів. Отримано 5 тисяч рублів мінус 508 рублів – 4442 рублі, мінус 2500 рублів – 1942 рублі. Якщо друга половина товару буде продана недорожче, то очікуваний дешевт за оборудку з продажу всього таємного товару з Одеси дорівнює 3884 рублі. Нехай Бог і Дух Гешефту благословлять цю небезпечну справу. Дня 25-го місяця листопада року 1913-го Соломон Кац відмовив пані Теодозії Дзятківській, уродженій Огінській, старшій сестрі Розалії Огінської, надати запропоновані нею 5 рублів відомості про кульчики її молодшої сестри, панянки Рузії.